Камери спостереження в будинку цієї людини, які могли б підтвердити його слова, якби йому не було чого приховувати. Інтерв'ю з Джекі вже частково допомогло, але Піп повинна була зробити ще крок. Максимум, що їм залишилося, це сказати їй видалити все, змусити припинити втручання, але шкода вже буде зроблена зерно посіяне. Вона не могла назвати підозрюваного і не повинна була... Гокінс і так зрозуміє, про кого йдеться, і це було тільки для нього. Він – той слухач, що мав значення. Вона мала побудувати справу проти Макса для нього, щоб він не спробував зробити справу проти неї. Посібник хорошої дівчини з убивств. <звук> То вбив Джейсона Белла. Сезон 3, епізод 1 успішно завантажено на ютуб